Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János. Jó reggel kívánok, Fiala János vagyok. Lehet? Lehet? Lehet? Hát abban maradtunk, hogy visszaidézzük azt, ami önnel 34 évvel ezelőtt született. Akkor adásban segíthetem? Köszönöm szépen. A vonalban Szavó István. Azok közé tartozott, aki 1982-ben, amikor megtudta, hogy Oscar díjat nyert a filmje, nem vetelő elő a belső zsebéből kis cetlit. Ilyen módon nem készült. Nem készült mert erre nem, nem gondoltam, hogy mi fogjuk kapni az Oscán-díjat, és e, az is megerősített benne, hogy előző évben is jelölve voltunk, benne voltunk az öt filmben, a, a kiválasztott filmben, a Bizalom című filmről, amit Bánságédők és André Péter játszott, és akkor ötöbben azt mondták nekem, hogy ez biztosan ez a film fog nyerni, és akkor elkezdtem egy iccipicit elhinni, nem teljesen, csak egy iccipicit, és aztán kiderült, hogy ez nem így van, ami teljesen természetes, és, ö, és azóta én, én úgy ö, nagyon vigyázok elhinni ilyen dolgokat. Szóval nem, nem is gondoltam, hogy... Nagyon ö. nagy a pofárás, és akkor, amikor az ember ott van az ajtóban, de nem őt engedik be? Az az igazság, hogy én nem tartottam olyan nagy fárás és nekem természetesnek tartottam, már csak azért sem az, mert, mert tudom, hogy a, a nomináció, tehát benne lenni az ötben, az, az egy nagyon nagy dolog, az azt jelenti, hogy az amerikai akadémia. De alkalmasnak tartja az adott filmet, vagy az adott szemét az oszkár díjra. Tehát tulajdonképpen ez már egy fél oszkár díj és az, hogy magát a díjat valaki más kapja ez, ez teljesen természetes. ha szóval én, én ezt nem tartottam soha, és most se tartanám semmiképpen a felesésnek. Nagyon jó lenne megint ott ülni. <gül> Milyen érzés volt ott ülni? El nem tudom képzelni. Honnan volt a ruhája? Hát, és egy én egy egyszerűs fekete ruhában voltam, olyan úgynevezett ruhában, és, és, és vettem hozzá egy ilyen csokolya kendőt, mert az kötelező volt. Ki mindenki volt ott még önön kívül a film magyar alkotói közül? Na, arra ugyan nem néztem. Azt kérdeztem, hogy ki mindenki volt akkor még ott a film magyar alkotói közül. Volt ott senki, csak engem hívtak meg egyedül, tehát csak a rendezőt. Az, hogy most többen ott lehettek, ez nyilván a, a, a producerek vagy a Magyar Film unió de új indulatán is múlott. Abban az időben csak a rendezőt hívták meg. Hát abban az időben meghívták a rendezőt, de 1982-ben az már evidens volt, hogy ki is engedik? Hát ezt nem tudom megmondani, az oscar díjra, én azt hiszem, hogy biztosan, hát ez természetes volt, az azért, az azért fontos volt, az Aszkár díj, az, az mindig fontos volt. Ennek a filmnek a koprodukciója az hogy jött létre? Hogy a javaslat, hogy a Klausmann Metisztó című regényéből filmet készítsünk, az Manfred Durnyaktól, az egyik legismertebb német producert érkezett. Személy szerint önnek? Igen, személy szerint nekem. Már előzőleg fölkért egy filmre, amit megcsináltam, és úgy látszik, van, meg volt elégedve, vagy a közös munkával volt megelégedve. És akkor ő ezt javasolta, én egy nap alatt elolvastam a könyvet, még egyszer, mert már 14-15-es krommal olvastam. És annyira megrázott a könyv, különösen a, a vége, hogy, hogy azonnal igent mondtam. Így aztán a finanszírozás, a finanszírozása mert ez volt az önkérdése, az teljes mértékben Németországba érkezett. Tehát az a film német finanszírozással készült. Az osztrák-német-magyar koprodukció akkor valójában mit fed le? Azt kérdezem, hogy az osztrák-német-magyar koprodukció mit fedlek, kinek mi volt a reszortja? Az, hogy a német televízió, a CDF volt a főfinanszírozó, az ORF, az osztrák televízió volt a második finanszírozó lényegesen kisebb részsel, és Magyarország pedig a szolgáltatást nyújtotta, mert én azt javasoltam, hogy Magyarországon forgassuk a filmet. Ezt a tervet volt akkor átverni a filmfőigazgatóságon? Nem kellett átverni, ez, ez gond nélkül átment. Ez egy milyen költségvetés volt akkor? Hát most ö, egyszer a producer, aki sajnos most már nem ér, azt mondta nekem, hogy a költségvetésről nem illik beszélni, tehát ez olyan régen volt, 30 éve, hogy megmondhatom. Ö, ez a film úgy, ahogy van, mindent beleértve, akkor egy kicsit kevesebbe került, mint egy millió dollár. Ön jobban tudja, mint én, hogy az akkor mennyire számított soknak, vagy kevésnek? Hát az, az, az nem, tám, nem számított soknak, de ezt hozzá kell tenni, hogy ez egy televíziós produkció volt. Eredetileg ezt a német és az Osztrák televízió fizette. Tehát erre a filmben nem volt annyi pénz, mint egy mozifilmre. Hogyan váltott át mozifilmre? Hogy elkészült a film, megnézték, és azt mondták, hogy ez mozi, maguk a televízió vezetők, meg tudom mondani a nevét az urnak, Heinz Ungurajt úr, aki átvette a filmet a kettes német televíziótól, É, akkor ő még konkrétan abban a hiszemben volt, hogy ez egy TV film. Nem, amikor átvette, akkor azt mondta, hogy ez egy olyan film, vagy előbb moziba. Én ezt értem, de amikor átadta, akkor azt, mint egy tévéfilmet adta? Hát? É, én úgy adtam át, mint egy munkát, amelyet, amelyet... Magyarul, hogy én azt kérdezem, hogy a kettő között, ha eleve tudta nem. volna, hogy moziba mutatják be, lett volna különbség, vagy történelmetlen a kérdés, vagy rossz? Nem. Nem, én nálam soha semmilyen különbség nem lehet, mert vagy csinálok egy filmet, vagy nem csinálok, és, és a tévé az ugyanúgy mozgókép, mint a mozi, hogyha mozira több pénz van, akkor az ember tud egy kicsit látványosabban filmet csinálni, de miután erre egy behatárolt pénz volt, a mozi filmnek készült volna eredetileg is, akkor is ugyanez a behatárolt pénz lett volna, mi ezt a pénzt a vásznon uh, akartuk látni. Egy fantasztikus gyártás vezetünk volt, Volvári Lajos, aki szintén nem él már, hiszen ez több mint 30 évvel ezelőtt. Volt a filmnek egy geniális operatőja, aki, aki, aki mindenképp uh, nagyon, nagyon erős és látványos uh, képet tudott uh, világítani és készíteni, úgy, hogy uh, Nekem látnom, azt, nekem látnom kéne azt, amint egy filmrendező különböző alkukat köt annak következtében, hogy kötve van a keze anyagilag. Ne ugyan. egy filmrendező körülbelül Reggelző estig minden forgatási nap száz kompromisszumot köt. Ha nem köt kompromisszumot, akkor nem dolgoz. Nem <gül> tud együtt 50-60 ember. Én valamikor felvételiztem sokat annak idején a filmvészeti főiskolára, de akkor nem tudtam, hogy a kompromisszumkészség az egy fontos ismerv. Ön ebben éle tehát tehát könnyen köt kompromisszumokat? Nem, én akkor, hogyha úgy érzem, hogy amit javasolnak a tehetségesebb, izgalmasabb és érdekesebb, mint amit nekem eszembe jutott, akkor boldogan elfogadom, és ezt is nevezzük kompromisszumnak, mert hiszen nem az én illanatnyi összleten valósul meg, hanem egy színészi, egy operatőré, akár egy kellékesé. Az embernek arra kell ügyelni, hogy akivel dolgozik, az tehetséges legyen. És hogyha én felkérek valakit, hogy dolgozzon velem, az azt jelenti, hogy abban a szakmában, az a, a szakcerületen, jobb, mint én. Ha nem jobb, mint én, akkor én nem én csinálom. Na most, ha jobb, mint én, akkor vannak jobb ötleteim mint nekem, és ezeket nagy butaság nem elfogadni. Azt az ember az elején tudja a szakmájának, hogy ő jól fog tudni irányítani embereket? Nem, csak reménykedik benne, hogy tud olyan hangulatot kelteni, tud olyan légkört létrehozni, amelyben mindenki a tehetsége maximumán ö, tud érvényesülni. Ez azért nehéz dolog, mert egy tehetséges embernek mindig vannak elképzelései, és hogyha egyszerre 10-15 tehetséges ember dolgozik együtt, akkor ezek a tehetséges ötletek néha egymás ellen dolgoznak. Igen. És ebből egy rossz indulatú energia uh -huh. lesz. Mert mindenki van. Ma... Ezt el tudta kerülni? Mindenki híjú természetesen. Igen. És az én dolgom az, hogy ezt a rengeteg összeütközést, ha úgy tetszik, rossz energiát, jó energiába fordítsam, tehát megpróbáljam meggyőzni őket, hogy melyik az. Ön tudta, amikor elment erre a területre dolgozni, hogy ön rendelkezik ezzel a képességgel? Nem, ugye ugyan nem értem a kérdését. Azt kérdeztem, hogy ön tudta kezdőfilmrendezőként, hogy én nem. rendelkezik ezzel a képességgel? Most sem <gül> tudom, mert ez, ez naponta változik. Ön mennyire hív? Ak akikkel dolgozik az ember, az mindenki más. Készítettünk Olcay Rajossal filmeket Németországban például, és én nem szeretem a feszültséget a, a munkaközben én lazán szeretek dolgozni és viccelődöm és ez Magyarországon tökéletesen működik, ez teljesen természetes hogy, hogy barátkozunk meg viccelődünk egymással és országban néztek rám és csodálkoznak, hogy mit akar ez az ember miért nem lesz ez a munkát mit viccelez? Mi, mi, mi, mi, mi ez már, mit akar én három nap alatt rájöttem, hogy ezt nekem abba kell hagynom mert ott ez nem működik Úgyhogy ez van ember, akivel működik, van ember, akivel nem. Úgyhogy ez, ez én nem tudok határozott választ adni. Akkor arra legyen szó, hogy adni határozott választ, hogy mennyire híjú? Hát mindenféle híjú. A munkámra nem vagyok. Mármint, hogy munka közben nem vagyok az, mert mert az a legnagyobb utasság, amit el lehet képzelni a hiúság akkor... Amikor én azért hívok meg másokat, hogy jobbak legyenek, mint én. Ugye arról beszélnek, hogy vannak művek, amelyek szerencsés csillagzat alatt születnek, a szerencsés csillagzatot valószínűleg nem lehet képlet se fölírni, se megoldani. Részint a Saul fia sikere kapcsán, részint a Mephisto sikere kapcsán, vagy más, akár más film kapcsán az, hogy ez a szerencsés csillagzat adott esetben mondjuk a személyi feltételek révén hogyan jön létre hangmérnök, hangmester, képvágó, rendező, operatőr, díszletes, jelmeztervező, és így tovább azt az ember menet közben érzi, vagy mit tud annak érdekében tenni objektíven, hogy szubjektíven létrejön ez a szerencsés csillagzat? Több dologból tevődik össze ez a szerencsés csillagzat. Az egyik természetesen az alap, hogy miről akar az ember filmálni, uh -huh. Aztán én, én úgy gondolom, de lehet, hogy sok kollégám, nem ért egyet, hogy egy film lényege, mármint, hogy egy játékfilm lényege a szereposztás. Tehát, hogy kik azok az emberek, akiknek az arca hordozza uh -huh. a néző, elképzeléseit, vágyait, problémáit a film filmvásznon. Tehát ki az, aki a film energiáját hordozza viszi előre, ez döntő. Az egy karizmatikus személyiség, vagy nem. Olvastam remek forgatókönyveket, amiből kutyaütő film lett, mert a pasasa, vagy a hölgy, aki a vásznon volt, engem nem érdekelt. És olvastam gyenge forgatókönyveket, arra gondoltam, ezt mi a fenének csinálják meg, és zseniális film lett belőle, mert az az az színész a saját életét... Jó, menjünk vissza abba az időben. 70-es, 80-as évek. Mennyire volt jellemző az ön tevékenysége folyamán a casting? Én ezt a szót, hogy casting, a magam munkája területén nem ismerem. életemben nem castingoltam. Elkészült egy forgatókönyvem, tudtam, hogy kivel szeretném megcsinálni. Azt fölkértem, az esetek 99%-ában azt elfogadták, és kész én ezt a castingot. Ez azt jelenti, hogy aki ö, ö, készíti a filmet, az nem ismeri ö, ö, a színészeknek azt a közösségét, amiben él. Amerikában értelme van a castingnak, mert olyan sok ember, olyan sok színész van, Los Angeles minden kávéházában színészek szolgálnak. Az annak van értelme. <híthat> oké, rendben van, de akkor azt legyen, a neten evidenciákat kérdezek, nézze el nekem. Így is nagy a megtiszteltetés. Azt kérdezem öntől, hogy Klaus Mária Brander hol jött önnek képbe? Megkérdeztem Berlinben, ahonnan a produkciációhozott színészügynökséget, megkértem őket, hogy olvassák el a forgatókönyvet, és megkérdeztem tőlük, hogy kiket javasolnak, vagy kit javasolnak erre a, erre a szerepre a német nyelvterületről, mert az, abban biztosak voltunk, hogy... A német nyelvterületről kell választanunk ezt a színészt, és ők javasoltak nekem nyolc különböző színészt, különben ez azóta is kiderült, hogy mind mindegy zseniális és uh, nem akarom most mondani a neveket, mert az udvariatlanság. Okay. És én akkor én szép lassan végig a színházakat, megvettem a jegyet, beültem, megnéztem a színészt, és. Jó, ez a maga nemében nem volt egyfajta kaszték, anélkül, hogy így hívnám? Én nem, én nem mentem oda a színészt. Ér értem. Tattam be, mm. tudta, hogy én ülök a nézőtérre. Nem, én egy néző. Ön egy játékos megfigyelő volt. Lász... Magyarországon ismerném a színészt, mert meg uh -huh. az előadást uh -huh. Németországban. Egyszer nézte meg őket? Körbe mentem. És akkor megnéztem Brandauert a, a Bécsi Burk a Tartis előadásán, uh -huh. és hozzá az előadás után bementem, és elmondtam, hogy mire készülök, és felkértem. És ö, azt kértem tőle, hogy egy, azért a biztonság biztonságkérdői próbáfelvétet szeretnék vele csinálni, mert azt kérdezte tőlem, hogy mi a fenének, ez az én szerepem. Egymásra találtak? Az nagyon, azóta is nagyon jó barátok vagyunk. Úgy héten Az a nagyon. Ez egy. Ez az ön életében sok ilyen bevillanás volt? Az ember, tessék. Az, az azt kérdezem, hogy önnek sok ilyen bevillanása volt az életében? Nálunk ugye a bevillanás alatt mit ér? Amikor az ember meg rájön arra, hogy ő az, vagy ez az a helyszín, vagy ez az a jelmez, vagy ez az a történet. Igen, igen, a film az úgy így születik. A film úgy születik. Az az igazság, hogy amíg ezek a. hát ön bevillanásnak nevezi. Ön minek nevezné? A, a, a pszichológia ezt flónak nevezi, hogy az ember egy Olyan. a munkája miatt egy különös feszültségben él, és állandóan bármi, amit fontosnak tart, az, az ahhoz a dologhoz kapcsolódik. De nem tudom másképp... Önnél ez egy más állapot? Igen, ez egy egészen különös állapot. Ez, ez, ez, ha ez, ez nincs, akkor nem szabad megcsinálni a filmet. Akkor Mindig ilyen állapotban készített filmet? Valami miatt önt nem érdekli a téma. Azt hiszi, hogy igen, de igazság szerint nem érdekli, ha nincs ez a különös. Hát illetve érdekli, de nem annyira. Tessék? Érdekli, csak nem annyira. Igen, igen, igen, igen. pontosan ennek van igaz. Hogy érdekli, igen, szeretné megcsinálni, csak valami nem okoz a bőr. Azt el nekem, ez félig szemtelen kérdés, de nem az. Ez a fajta flóban való részvétel, ez a fajta lelkesültség, vagy más állapot, ahogy az ember halad előre a korban, ön elmúlt húsz éves, mennyiben változik? De hát én nem tudom. Az... Ö, ö, nagyon nehéz a kérdése. Nagyon nehéz a kérdése. Szóval nagyon kell vigyázni arra, hogy mert sajnos ez már velem előfordult, hogy, hogy az ember ne bízzon a szakmai tudásában, mert kicsit bízik a szakmai tudásában, ami azt jelenti, hogy úgy csinál meg valamit, ahogy már megcsinálta, enélkül a hát most nevezett valamit uh -huh. energia vagy, vagy, vagy áramlás nélkül, akkor ez akkor egy előre gyártott panel lesz, és ez, ezt a sajnos én már tapasztaltam. Úgyhogy úgy, várni kell, amíg, amíg az ember úgy érzi, hogy ezt muszáj csinálni. Amíg, amíg ez nincs, addig. addig... Ezt a részt értem, de a férfiaknál van nemzőképesség. Köszönjük. A férfiaknál van nemzőképesség, a nőknél van ö, egy olyan kor, ahol már nem esnek teherbe, van-e változás e tekintetben, a filmkészítésben, a korral való összefüggésben? Igen, igen, igen, lassul az ember, elfárad az ember, kevesebb dolog izgatja fel, kevesebb dolog érdekli. De amikor dolgozik, ugyanaz az állapot áll be? A, a, a forgatás az, az, az, az a, az a csoda, annál szebb dolog nincs. Az, az, és ez úgy van, hogy, hogy megvan, el tudom mondani önnek, eszembe jutott. Ez úgy van, hogy egy felvétel készül, és nagyon jók a színészek, csinálják, és, és nekem tetszik, amit csinálnak, nem tudok mit mondani, csak nem értek el. És akkor egyszer csak a negyedik vagy az ötödik felvételnél történik valami. Ez a valami nagyon kicsi, egy színész, megcserél egy mondatot, másképp néz a másikra, és egyszer csak fölízik a levegő, és fölébredek. És tudom, hogy ez az. Azokat a filmeket csinálta meg, amelyeket meg kellett csinálnia? Hogy meg kellett -e, azt nem tudom. A kellett az idézőjelben van. Eket meg akartam csinálni. Hogy kellett -e, azt nem tudom. Hát nem csak, hogy ott van -e egy másik oldalon, hogy ezek a filmek nem készültek el. Nem nagyon tudok olyat mondani, ami nem készült el. Most még vannak olyan gondolatai, amelyek nem biztos, hogy elkészülnek. Mert hát ahhoz mi egészségesnek kell lenni, meg élni kell, meg mit tudom én, mi minden kell hozzá. Hihetetlenül örült ott Los Angelesben a felvétel alapján. Én láttam önt néhányszor, úgy, ahogy ott örült, valószínűleg azért sem láthattam, mert nem voltam és most se tartozom a személyes ismerősei közé. Még nagyon örültem. Elsősorban nagyon meg voltam lepve és amikor úgy, úgy mentem föl, akkor úgy éreztem, hogy ez, ez, ez nem csak az enyém, és azonnal, azonnal meg kell osztanom azokkal, akik és ez ugyanolyan, mint ugyanúgy azokhoz tartozik, és utána ott volt a Branda megkértem, hogy jöjjön föl, hát is. És akkor ő, ő, ő is úgy örült, hogy elkezdett táncolni, elkezett egy színész, a könnyen előfordul. És könnyű a szabót táncba vinni? Értesi? Könnyű a szabót táncba vinni? Hát ez szerint a meg egy-két színésznek, igen. De ez Elmondható az, amit ott megélt az ember, vagy az elmondhatatlan? Mi elmondhatatlan? Amit ott megél az ember azt nem tudom elmondani, az, az egy fantasztikus élmény. Egyszer csak törnállni ezen a színpadon, az ember nem is tudja, hogy került oda. Szembe van vele ötezer ember, akik, akik nagyon lelkesen tapsolnak, és most elmondom, hogy miért, és ezt, ezt tényleg négyszer egymás után tapasztaltam, hogy ezek az emberek rettenetesen büszkék a szakmájukra, és, és mérhetetlenül tisztelik a saját szakmájukat. Szóval az oscar díjnak az a lényege, hogy ők, ők a saját szakmájuk öröméből és tiszteletéből osztják ezeket a díjakat. Ezért is van az, hogy, hogy vannak a díjak között ilyen fontossági sorrendek. A külföldi oscar az mindig valamiféle ilyen művészfilmek megy, mint amilyenek az európai filmek. A, a rendezés, a legjobb rendezés, Oscar Lee az mindig valamilyen művészi érték. De például a legjobb film az biztos egy nagy komerciális siker, mert ők úgy gondolják, hogy az amerikai filmipar, az amerikai gazdaság egy nagyon fontos része. És ez igaz is. Nagyon jó volt látni, utoljára ma reggel néztem, hogy meg. Igen, ó, ó, igen, azt gondolom, hogy a, az interneten. Igen, álmodik ezzel, vagy nincs, nincs állom ezzel kapcsolatban? Nem, hát ez egyszer megtörtént. Nagyon-nagyon nagy él. Nagyon. Hogyan dolgozza fel ezt az ember? Kész, hát aztán van egy másik nap, és ezt előről kell kezdeni. Nulláról kell kezdeni. Az nem. Ö, csinálja meg maga helyet. Hol van az ön oszkár -dél? az azon téve ez nem soha én nem, nem, nem teszem ki az asztalról mert, mert elnézést egy Oszkár díjas az onnantól kezdve azért az egész viselkedésében hülye a kérdés, de azért attól még feltehető, ott van benne, hogy én Oszkár díjas vagyok? hát az nagyon-nagyon rossz lenne de valahol mégiscsak ott van az emberben nem? tehát azért valami olyan elismerést kapott, ami az emberben ott él, vagy semennyire? az ember örül, hogy az egyszer megtörtént vele. De hát képzelj el, hogy egyszer valaki rettenetesen szellemes volt két napig, és akkor egész életében... Ó, hát a kérdése teljesen jogos, hiszen ne felejts el, hogy hány olimpiai második álmodik azzal, hogy egyszer nyertes lesz. Igen, hát nagyon jó egyszer nyertes meg lenni, ezt meg kell mondanom, de de aztán a következő nap is úszni kell. Az, az, az, az, az, az, az. És, és képzelje ő azt mondta, hogy, hogy nagyon sok második helyzet álmodik, és, és képzelj el, hogy mi van az első helyzettel, aki csak tudja, hogy ennek most valahogy szóval, meg kellene felelni, és ahhoz meg rengeteg munka kell. Rengeteg. De akkor felteszem, önnek az ön által feltett kérdés az emberben ott él az, hogy ennek meg kell felelni? Az embernek, az emberben az él, hogy hogy meg kell felelni saját magának az elvárásainak, hogy, hogy olyat csináljon, ami, ami, ami fontos, ami, amivel tud segíteni, és azt, azt is úgy, hogy felkeltse a érdeklődést, Szóval nem tudom... Tudom, hogy dolga van, és uh, szeretnék ahhoz joghiány, sok szerencsét kívánni, de két kérdést, két rövid kérdést engedjen meg. Uh, egyik rosszabb lesz a másiknál. Az egyik az, hogy az itthoni fogadtatás uh, Los Angeles után, az mennyire barradt emlékezetes? Hát örültek neki, én emlékszem. Itt most kevésbé volt lelkes. Azt kérdezem, hogy mennyire tudott örülni függetlenül attól, hogy élőben nézte vagy nem ennek az én szememben nincs jelentősége de mennyire tudott örülni x év után egy újabb magyar film sikerének? Én örültem neki én azt hiszem, hogy, hogy ez a film megérdemelte ő mikor látta? Pedig, ne Hogy mikor látta? Nagyon régen, amikor bemutatták hm. akkor megnéztem nagyon, nagyon régen Szóval én úgy érzem, hogy ők ezt, ezt megérdemelték, ez az egyik dolog, ez, ez, egy, ez egy nagyon fontos dolog, a másik pedig, hogy ez, ez egy időre nagyon sokat segíthet a magyar filmnek. Egy utolsó kérdésből, azt ígértem, hogy csak kettő, ez aztán abba hagyom. Tud vagy akar-e mondani bármit apa és fia kapcsolatáról, amit az ember érzékel, de közben ennek megnyilvánulása nincs? Van már, mint hogy hangos megnyilvánulása nincs, miközben érez valamiféle feszültséget, amit egyébként ő rosszul bír. Apa és fia kapcsolat? Hát, hát jeles András és a fia között. Én nem tudom, az az igazság, hogy én nagyon kis gyerek voltam, amikor meghalt az apám, én csak nő között <gül> Én ezt az apafiú kapcsolatot nem ismerem. Nagyon szépen köszönöm, tisztelő volt a szóba ezzel, viszont hallásra. Köszönöm szépen, jó napot Szabó hallottak. Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János a Szóba került a vonalban Gyurcsány Ferenc, hogy tehát én azt mondtam egy bonyolult mondatban, hogy én nem fogom hagyni el aludni azt a mécsest. Ami a Nemzeti Választási Iroda Aztánál történtek okán ég, és mindent el fogok követni annak érdekében, hogy aki azt előidézte, az abba a sírba kerüljön, amely sír előtt ez a mécses ég. Bonyult volt a mondat, akkor volt, aki ebbe belekötött, mert nem azt értette, amit én akartam mondani, és szóba került az is hogy vajon ezügyben lehetett volna másféleképpen viselkedni, bár én Gőgő Zoltánnal és Lokács Zoltánnal is egyetértettem, ami az erőszakmentességről szól. Nem így terveztem, de adolvassak fel neked egy Tudor János írás. Tudor János az én hallgatóim közé tartozik, és ő az Élet és Irodalomban február 27-én az alábbiakat írta. Akiknek még szemenyi illúziója és lett volna, hogy kies hazánk formálisan demokrácia és legalábbis látszottra jogállam, azokkal a népszavazás kezdeményező regisztrációs verseny zárójel, ami leginkább a bevásárló központok időnkénti egymást agyon leárazási lerohanásához hasonlítható zárva, legutóbbi fordulójában történtek végképp megérthették, hogy Magyarországon a rendőri asszisztálás mellett zajló pszichai és vagy fizikai terror az úr. Aki passzív szellőzője, rosszabb esetben üldözöttje, bántalmazottja volt már a februári falsági szezonin már hagyományosnak számító kitörés nap. Bakan csatogtatásnak bestelenség napja a Budai Vártól Székesfehérvár, Székesfehérvárban át patakig, onnak a napnál is világosabb, hogy sunyi kormánytámogatással és egyelőre csak pszichopata zsebszálasikkal, akik irányítói között akadnak, olyanok is, akik a honi szolgálat beépített ügynökei bőszen épül az új hungarista Magyarország. Hazudik a rendőrségi szlogen, az adókból rosszul fizetett egyenruhások a kielezett helyzetekben sem nem védik, se nem szolgálják azokat, akik nem kérnek a levitézlet, mocskos eszmék, múcsingjány kérődzőből. Annál inkább védik és szolgálják ki az ügyészséggel karöltve a honi úgy nyílasokkal szilikusan összekacsintó őket és eszméket felhasználó nekik falazó, a normális állampolgárokat vesdőzte keményen dolgozó kisebben lennézett alattvalóknak tekintő hatalmat és annak csícskásait. Pedig a magunkárán ide volna már megtanulni, hogy egy népnek nincs hazája. A szocialista politikusok, mint ahogy más pár megélhetési társaik, a demokrácia kapcsán Pavlovi reflekciel citálják, citálják Bibó demokratának lenni annyi, mint nem félni. Meg lehet politikus sem félt a több órás tipródás alatt, miközben a kopasz fideszes verőemberek fennhangon szexuális szokásraért tett otromba utalásokat. Ezt aztán ő az ATV egyenes adásában nem kevés otromba módon, mint egy négy másodperces regisztrációs lemaradását magyarázandó, szó szerint idéste a műsorvezető megrökönyödésére. Szóval meg lehet tényleg nem félt demokrata, minden esetre a és a médiának később azt is bevalotta, hogy azért nem maradt elő a pecsételőnél, mert nem akarta magát orba veretni. Mindez érthető végtérés egyedül volt a tized néhány mapás, Kubatov, Biokroktól fenyegetve. De hol voltak a többiek? Miért nem riadoztatták a szocialisták elvtársaikat? Pedig a vörös Csepeltől a Macskaköves Angyalföldig, biztos értek volna az éjszakai műszakból a panel hogy segítsenek a szoci politikusoknak a teret a Fraddi kidobóktól. Nem is beszélve a közmunkás százezredől, akiknek borsatból indult, éjségmenetét vezette pár éve a főváros bevétés. Munkásököl vasököl oda sújt, hova költ. Legalább az ilyenkor, ab, e, amikor nem világítás nélkül bicikliző cigányokat kell igazoltatni, agályos a jogszabály tisztelő rendőreinek is lett volna okuk a beavatkozása. De a mai szocialisták nem tüntetnek jelenlétükkel, és véletlenül sem konfrontálódnak élesben a tett helyeken. Helyett a parlamentben napirendelőtt tépik a szájukat, sajtótájékoztatnak, pinföközleményeket adnak ki. Négy-öt tunatkozó média munkás társaságában elenyész az orbavágás veszélye. Legutóbb el a hasábjain, Pestelen Brigantik felepülő 12-én kérdeztem meg tőlük, hogy miért ennyire gyávák. aztán Tóbiás elnöknél is érdeklődtem, de nem jött válasz, pedig tőlem nem kell megijedni, egyelőre még nem vagyok verőember, írta Tudor János, nem állítanám, hogy minden szavával egyetértek, az indulatát értem. Maradjunk magánál az eseménynél, és mindannál, amit mögötte sejteni vélünk, vagy tudunk. Te mit gondolsz arról, ami február 23-án történt? Mit gondolsz arról, ahogy Nyakó István panaszát a 26 vagy 25 per 2016-os számon elbírálta a Nemzeti Választási Bizottság, majd helyt adott László uh, uh, Lászlóné kérdésének, majd elutasította a Nyakó István kérdését. Mit gondolsz az, er, az erre való politikai visszhangról, Mit gondolsz erről a vonalban, Gyurcsány Ferenc? Hát akkor jó reggelt kívánok! Hát keményen kezdünk. Nézd, most először nem tartom túlzónak, amikor azt mondják, és hát a szövegen is azt mondja, hogy itt az új hungarizmus, új nártidmusnak a megnyilvánulását látjuk. A demokratikus véleménynyilvánítás fizikai erőszakkal történik meg a ha éppen csak nem a megasszállnak a nemzeti szocialisták, hanem a szállak, ezek az emberek. Hát ez a része, a minősítés része én szerintem az indulatokon túlmenően alapvetően rendben van. Szerintem a nemzeti választási irodának az elnök az, na, az végül elég karakámbódva amikor mind a két kérdést előteréltette ezzel, a lehetőségét annak, hogy jogorgoslattal forduljanak. a szocialisták, majd a bírósághoz, vagy a Kóriához. Ez is rendben van. E, nagyon nincsen rendben az a választási bizottsági összetétel és eljárás, ahogyan lényegében erkölcsi, politikával, tisztességgel szemben kizárólag a megbízók egy érdeké szolgálva e, tovább engedik erdőségi kérdését, és utasítják a gyakorlókérdést. Négy. én kevésbé köszönülné a nyelvemet, a nyak nyakó magatartásának őszintén szólva adni, hogy bántanék bárkit tanácsot adni annak, hogy hogyan kell és egy ilyen tömegben is helytállni. Ilyen szituációban utólag egy számítógép plaviatóra fölött sokkal könnyebb és nem kell azt igényelni, hogy de valaki azért mennyire a politikusok politikusnak, hogy egyébként megnevesse magát, vagy legalábbis ez bírja a vitát észre, ez a fajta e, felvetés. Magam sem tudom és nem akarom utólag Magyarázza, hogy én hogyan viselkedtem volna egy ilyen helyzetben. Ugye mindig könnyű bátornak lenni, mint amikor az ember ott van. Úgyhogy, hogy a fele más, ha mi tetszik, akkor a Van egy film, amely megnyerte az Oscar-díjat a film kategóriában, ez a Spotlight. Rám nagy hatást gyakorolt, láttam. Arról szól, hogy a Boston Globe hogyan leplez le eh, avuzáló katolikus papokat, független attól, hogy a film vége assugalja, hogy azért az az eretentés, amit egyébként a cikksorozatnak ki kellett volna váltani, hát az enyhén szóval is hagyd maga után kívánni valót. Azt kérdezem tőled, hogy te a lelki szemeiddel látod-e azt a Boston Globe-ot Magyarországon, amelynek a Spotlight csoportja ma ebben a pillanatban is azon dolgozik, hogy kimutassa, hogy február 23-án mi történt az alkotmányos utcá tehát, de azt hiszem, hogy annélkül, hogy vizeleni szeretnék, akár ott is lehet, hogy ilyen csapatban is. Azt hiszem, hogy újságírók külön-külön akár vannak is ilyenek, akiknek már vannak a kockázatát. Nem tudom, hogy mennyi, ide, de azt gondolom, azt remélem, hogy amit mondom, te közöttük vagy nem. Én biztos, hogy nem vagyok közöttük, hiszen a Spotlight nem láttad még a filmet, ugye? Na, ismerem a is a, a Story. Jó, tehát ugye ott, ott, ott van a Boston globnak egy új főszerkesztője, aki egy régi hírre alapozva azt mondja, hogy ezen a csonton még rengeteg hús van, tessék ezzel foglalkozni, és egy nagyjából négy vagy öt fős csoport pénzt, és időt nem kimélve ezzel kezd, tehát ez lesz a működésük tárgya. Azt kérdezem ennek örvén tőled, nincsenek Kubatolveri ülegények, nincsen Fidesz. Mikor fogjuk tudni majdnem, hogy napnál világosabban, hogy mi történt február 23-án. Nézd, eh, nem tudok erre neked egyenesen válaszolni. Akkor azt kérdezem tőled, szerinted gyurcsány Ferenc fontos-e, hogy tudjuk, hogy mi történt az alkotmány utcában február 13-án, vagy 23-án? Abs abszolút, de ugye azzal akartam folytatni a szerveket, hogy miközben milyen meg vagyok győződni, ezek a legények. Szóval nagyjából ugyanazok, akik a 2006-os őszi felfordulást okozták. És ráadásul 2006-ban én elég jelentős befolyással rendelkeztem. Mai napig mégsem tudjuk pontosan, hogy mi történt, és kik csinálták azt a felfordulást, mert ugye anyanaivak ne legyünk, azt gondoljuk, hogy hirtelen egy teljesen spontán megmozdulás volt. Azaz van már némi tapasztalatom, hogy a magyar államhatalommal, meddig tudunk eljutni az ilyen típusú ügyek kivizsgálásában. Szeretném inni, hogy egyszer meg tudjuk, de nem tudom megígérni azt, hogy ezt egészen biztosan meg lehet tudni, ad akár akkor is, hogyha bekövetkezik az új remélyt kormányváltás. A kérdés az, hogy ezt titkosszolgálatoknak kell megtenni, parlamenti vizsgálóbizottságnak, egy magyarországi spotlightnak, ABCD EFGHI? Hát mindegyiknek együtt, ezek közül a legkevésbé a parlamenti vizsgáló bizottságokban hiszek, azoknak az erejebb folyása. E, azt hiszem, nem feltétlen elegen, ilyen megkültásához. egy olyan dologról beszélsz, amiből az következik, hogy egy közel tíz évvel ezelőtti eseménynek még mindig nem lehet pontosan látni a szálait. Abszolút. Abszolút. Hát mindenfajta mentemondák vannak. Összes kísérletek. Hogy létezik az, hogy 2006 és 2009 között, amikor te még miniszterelnök voltál, más gondjaid is voltak, de... Tehát, hogy nem sikerült abban a három évben legalább a 70%-át felderíteni ennek. Ugye Attól függ, hogy jól 70%- is. Jó, ez, ez jó, jó visszaképés, nem tudok válaszolni. Jó, ismerjük olyan hangfelvételeket, amelyeken nyilvánosságra is kerültek a Fidesz befolyásos prominens politikusai próbálják megszervezni a tömeget, ráhúzzák a tüntetőkre, és tudatosan kalamajkát idézzenek elő. is Összességében azt hiszem, hogy a végső ítélethez elegendő tudások nincsen, és minden, minden, amit tudunk, az nagyjából arra volt jó, hogy a különböző politikai oldalak a maguk szájézre szerint megpróbáljanak érlekítani egy közvélekedést. Ja, de ez, amiről mi beszélünk, ahhoz kevés a közvélekedés? Persze, de azt mondom, hogy sokkal nagyobb erőfeszítés zajlik annak érdekében, hogy a közbeszédben valamit, valamilyen álláspontot uralkodóvá tegyünk, mint hogy végül tudjuk az igazságot. Jó, csak az a kérdés, hogy ezzel hogy lehet együtt élni túlmenően azon, hogy azt lehet erre mondani, hogy fiala így. Nem, nem bagatellizálni akarom a, a, a történetet. Csak megjegyzem, hogy például a okáért azért, hogy kiölte meg Kenedit, azt sem pontosan A demokrácián áll. <gül> Nincsen erőse demokrácia és én sok vitám ellenére így. Jó, csak azt kérdezi xy aki férfi egy tegnapi műsor alapján, de visszatérve február 23-ára, ha a jogsértés, amit az Országos Választási Bizottság megállapított, az a BTK-ban leírt bűncselekmény, akkor vajon tette az OVB feljelentést? Kérdezte x aki férfi. És én erre nem tudom a választ. Hát azt tudjuk, hogy 20 bejelentés érkezett, vagy több mint 20 bejelentés érkezett, és senki nem nevesíti, hogy ezeket kik kezdeményezték, kik tették meg. Azt gyanítom, hogy egyébként az OVB tett volna feljelentést, akkor, hogyha már honnan nem, az OVB-ben ott ülő, parlamentben frakcióval rendelkező eh, ellenzéki pártok képviselőtől ezt tudnánk, hogy ők tettek feljelentést. LLP-től ott vannak delegált tagok, és miután ők ezt nem mondták, hogy nyilvánosság, azt kell feltételezzük, hogy nem tettek ilyen Jó, de az a kérdés, hogy vala... Jó, történelmetlenek egy kérdés, hogy aki egyébként, ha emögött van valaki, mert ugye egyébként tényleg nem életszerű, hogy 15 vagy 20 erős testalkatú ember egy helyen megjelenjen, ugyanaz a borítékkal, ami ráadásul nem az ő nevükben egy beadvány tartalmaz. Szóval aki ezt kitalálta, az azt gondolta, hogy ez Magyarországon következmények nélkül megtehető, és ha igen, akkor ezt vajon jól gondolta-e? Hát nézz, az pontosan lehet nagyjából tudni, hogy ezek a ott meg ilyen férfiak valamilyen módon Debábbi része kötődik a Fradi security-hoz. tudjuk, hogy Kubatov ezekkel kapcsolatot tart. Hát tudjuk, illetve sejtjük, tehát ugye ez mind a spotlightnak lenne a dolga, igen? Igen, de egyből biztosan tudunk, hogy a miniszterelnök egy tegnap vagy tanult elmondott kérdésre, hogy elővette Kubatov Gábort, azt mondta, hogy a cipőjét szokta elővenni, reggel, de nem Kubatov Gábort. Az a Kubatóv Gábor, a tényleg ő van az események mögött, ami legalább sejthető és feltételezhető, viszonylag nyugodtan alhat, amivel az ő tartója, a Orbán Viktor úgy gondolja, hogy nem ez a kérdése neki, illetve az által lehetett államnak. Jó, de figyelj fel itt, komolyan el tudod képzelni, hogy Kovatov Gábor, mármint a Fidesz alelnöke, tudván ezt a dátumot az irodájában való a Népligetben megszervezi ezt az akciót, Orbán Viktor tudtával vagy tudta nélkül, mert egyébként tudja, hogy ez az ő feladatot. Te ezt, ezt tényleg el képzelni? Nem azt mondom, hogy én nem tudom elképzelni, de nagyon nehéz elképzelni. Én ennél többet mondok, én ezt fel tudom tételezni, ráadásul a feltételezésem ez egy szerintem megalapozott feltételezés. Hát akkor csak ezt a 15 embert valamilyen módon le kéne nyomozni ahhoz, hogy ezt az origót megtaláljuk, és az origó ismeretében azt kérdezzük az inkriminált szemétől, akit majd ezügyben inkriminálni lehet, hogy, hogy mit szól ehhez a történethez, és csak nem tér ki előre. Nézd, amit nyugodtan mondhatunk, az annyi, hogy ezeknek az embereknek az az képmása a rendelkezésére áll a rendőrségnek, az ügyésének. Ezeknek a bazonosítását akarják meg lehet tenni. Ha azon is tudták őket, akkor az ő elmúlt hetekben uh, megtett telefonjaikat, telefonforgalmazásaikat, találkozóikat lehet tisztázni. A kapcsolati hálót le lehet írni. Uh, ez csak, eddig csak akarat kérdése, és akkor még nem beszéltünk Egyéb operatív eszközökről, amelyeket bármelyik nap, az á, ak, akár már ezek az órákban gyakorolhatna a, a titkos szolgálat, hogyha akarva. Van-e arra a magyarázat, hogy ezt miért nem alkalmazza, vagy az a magyarázat, hogy nekünk nem kell mindenről tudnunk, amit a titkos szolgálat csinál? Hát a magyarázat egy viszonylag kézenfekvő, majdnem e, banális mondatban e, fogalmazható meg. Ha az államhatalommal rendelkezettnek nem áll érdekében, hogy ez kiderüljön, akkor olyan eljárási cselekményeket fognak megtenni, vagy éppen meg nem tenni, amelyek megfősítják, megfősítják, igen, hogy ne tudjuk meg, hogy mi az igazság. Tudor János, akinek az írását felolvastam, az alábbi választ írta neked, jó magam, nem a klaviatúra, amellől osztom az észt. 2013, a kitörés napján 150 neonáci magyar nemzeti artvonal 64 vármegye, stb. között vettem részt újságíróként. az Érpatak kitörés napján, ahol először hangosan inzultáltak, rögdöstek engem és a, te, a TASZ helyi aktivistáját, aztán mikor nem voltunk hajlandóak távozni a ciket egyébként csak azért írtam, mert a szocialista politikusok b.ak három hete válaszolni az erőszakra, a beszariság nem válasz. Nem akartam én véletlenül sem tudó János bántani, és ráadásul őt nem ismerve, hogyha ő ilyen típusú fellépésben részes, akkor meg minden tiszteltem az övé. Pusztán azt akartam megjegyezni, ezek szerint messze nem tökéletesen. Hogy nagyon más helyzet ott lenni egy ilyen konfliktus közepén, és nagyon más helyzet, erre utólag bármilyen értelmezést írnék. Hogyha éppen az az értelmezés és értékelés, mert Tódori János tett, hogy egy olyan írótólából származik, aki egyébként ezt a meséi helyzet sokszor átélve, nagyobban viselkedett, akkor egészen nyilvánvalóan ez a megjelzés a világon vonatkozik. Azon gondolkodom, hogy egy régi fia egy ilyen történet mellett nem ment volna el, és most sem megyek el mellette, de az, hogy egyébként a hvg.hu azt írja, hogy a Fidesz frakcióban hogyan zúgolódnak, ez engem, hát elnézést a műsor 12 aliaknak nem való kurvára nem érdekel. Tehát ez, ez valami olyan dolog, ami szétfeszíti a kereteket. Különös tekintettel arra, hogy ez a napnál világosabban történt, talán Herceghalom, ha jól mondom, polgármesterének a feleségéről van szó, ahol valami népi kezdeményezésből adódó, most úgy tűnik, hogyha nem mond le a polgármester, akkor a képviselőtestület testület feloszlatja magát, hogy új választásokat írjanak ki, és maguk között garantálják, hogy nem az lesz a polgármester, aki hát egy elég furcsa válasz lesz arra, ami február 23-án történt. De ez a válaszok az egyik része, ez nagyjából csak annyit mutat, hogy az a helyi közösség, az magára néző sérelmesnek találja mindent. De felé az nem kevés. Igen, ez, ez, ez valami, de ez még a mi a beszélgetésünk korábbi részét illeti, mi van nekünk egy mi pénzünkből eltartott államhatalom annak rendőrsége, ügyisége, titkos szolgálat, és sok minden létezik egy valamennyire demokratikus vagy nem demokratikus nyilvánosság, amelynek lenne dolga ilyet földderíteni. Az ezt a, ezeket a megjegyzéseinket nem befolyásolja, ezek halom talán megteszi a magát. Jól beszélsz, hát ugye ez a tipikusan az az eset, amikor a tektonikus erők éppen nem ott törnek ki, ahol uh, mi szeretnénk, hanem ott, ahol kisebb az ellenállás, de hát maga a fizika az így működik. Um, illetve. Herceghal vagy nem tudom, ha jól mondom, a rosszul elnézés, ott könnyebb ezt megtenni, mint azon, abban a szférában, amiben mi vagyunk, és amiről beszélünk. De, de azok, akik ezt megteszik, azok nyilvánvalóan nagyszerű emberek. Történhetett volna úgy is, hogy a Herceg ezt mindenféle mindenföld nélkül tudomásul veszik, mint ha semmi sem történt volna. Ez szerintem ezt teszik. Tehát ez egy jó dolog, a nagyon kevés pozitív reakciók egyik ebben a Csak az a kérdés, hogy ez egy evidens válasz. -e. Ha már itt tartunk, hogy válasz, hogyan telt a tegnapi napod. Dolgoztam. Ez a telefonos napra utaltam. A telefonra. Beváltott. e Én... szokták kérdezni, beváltotta-e a hozzáfűzött reményeket? Én... Közepesen igen. Ez egy nagyon nehéz műfajt, jobban ismered, mert részben gyakorol a szakmát, hogy telefonom. Nem állítanám, miniszterelnök sose voltam, tehát ennek következtében. De... Önmagában azért, mert az embert felívják telefonon, az még egy hamis halmaz képez közöttünk. De figyelek! De azt a szituációt jól kezelni, hogy van négy-öt perc egy-egy telefon. De valamiért mégiscsak kitaláltad, ez a te ötleted volt? Ugye nem az én ötletem volt, de ezt nem fontos tudni. <gül> Jó, de a te arcoddal ment és mégis belementél? E, igen, azt gondoltam, hogy nagyon helyes, hogy egyéb más formák mellett, e, ilyen módon is megtennünk a lehetőségét, hogy velem a világról, az országról, a Demokratikus koalíció programáról beszélgessenek, mert pontosan tudom, hogy én 23 emberrel beszélgetek, közben pedig hát sok százak a csalódásnokhozoknak intottak be hozzánk. Hozzáteszem, 13 és 19 óra között az ezer telefonvonalal elbíró 17 alapú telefonközpont összedőlt, hogy valakik ezt támadták, vagy, vagy ilyen sokan akartak velünk beszélni, ezt nem tudom, úgyhogy elég sok technikai garibánk volt, Szóval tudjuk az összes korlátját ennek a rendszernek, de mégiscsak azt gondolom nagyon helyes, hogyha uh, utcai fogadóórától, fórumokon keresztül ilyen típusú programokat is csinálunk. A legfontosabbakat én őszintén leírtam a Facebook oldalamon. Menekültügyről a 23-ból egyetlen -egy ember foglalkozott, és a létezés szenvedő kérdései sokasága sorjáztak itt a nyugdíj, egészségügy, oktatás, fiatalok külföldön négyszögben mondjuk. Halló? Semmi, figyelek. Azon gondolkodom, hogy ezügyben kérdezzelek téged, vagy mi csak egy újabb fejezetet, bár közben kilenc óra lett. Így aztán, amikor abba hajtod, akkor, akkor mi volt benned az összegzés? Hogy csinálni kéne még éneket, de pokari fárasztó és közben pontosan tudom, hogy ezeknek a hatásokkal azért tényleg alacsony. kicsit arra alkalmas, hogy mi megnyugtatjuk magunkat, hogy még tettünk egy lépést előre, hogy beszélgessünk, találkozzunk ismeretlen, de irányunk érdekül emberekkel. Hát akkor kérdezek tőled még egyet elképzelhetetlenek találod, de 15 vagy 20 emberről írnak, legyen 17 elképzelhetetlenek tartod, hogy legyen közöttük egy olyan, aki engem hallgat időnként, és egyszer csak azt mondja, hogy fialat találkozzunk, én elmesélem neked, aztán csinálsz vele, amit akarsz. Nem, de csak nem a csodák kategóriájába tartoz. Na, ahogy ismerlek téged, a te is, hogy gondolok, a kulturális eszmei hátterű ezeknek az embereknek szerintem téged nem hallgatnak, sőt, szígyelnék, hogyha hallgatálnak téged. Ezzel együtt nem gondolod, hogy valakinek a fejében ott van az, hogy, hogy megbánta, és valójában most azért forgolódik álmatlanul az ágyán, éjszakánként, mert keresi adnak a módját, hogy a lelkismeretét hogyan dolgozza le. Ugye, én csak egyszer, én nagyon komplikált tudok lenni, de minden, ugye azt mondják, hogy amit egy mondattal nem lehet megmagyarázni, azt nem érdemes ami most zajlik, ezen a terület, csak maradjunk itt, ez valami olyan egeket ostromló botrány, hogy aki ebben részt vesz, az ezt nem foghatja fel heteken keresztül egy jópofa történetnek. Azt hiszem, hogy emberismeretből mégsem vagy olyan jó, mint amennek gondolódva. Szerintem vannak emberek, akik ezt jópofa botránynak, vagy az általuk szeretet, illetve az általuk máskodónek utált hatalom, támogatása, vagy az a egy küzdelem legítim. De gondolod, hogy ezek az emberek, ők tudatilag átfogják, hogy ők a Fidesz emberei, vagy egyszerűen csak, mint egy Markos Nádas kabaréban azt mondják, hogy milyen botrány, nagy botrány. Milyen balhé, nagy balhé. Hát vannak én, túl, figyelj, volt egy jelenete ennek, ami elképesztő volt, volt kin egy fotós, bent voltak ezek a férfiak és közülük egy, ahogy a fotós jött, ment ott kívül az ablakon, ugyanúgy a saját kezében lévő mappával próbálta megakadályozni, hogy a fotós ö, fényképezzen és közben Feri, mind a ketten mosolyogtak. Persze más-más mosoly ült az arcukon, de az egészben volt valami, ami olyan volt, mintha egy filmjelentet látnék, amit megrendeztek. Mind. Én nem gondolom őket olyan elvetekműlt gazembernek, aminek következtében az a háló, ami fenntartja őket, ne tudna szétfoszlani alattuk. De ha jól sejtem, akkor ez csak a reménynek a hangja. Hát, az hal meg utoljára. Igen, de hát akkor is ez csak aztán hát nem, nem ismerjük az embereket, nem ismerjük a motivációjukat. Tesen én sem vagyunk nagyon ismerősek ebben a kulturális világban. Nem tudjuk, hogy mi motiválja őket. Egyszerűen csak megveszik-e őket vagy pénzért? Van-e közöttük bármilyen másfajta és sokkal mélyebb kapcsolat? Nem tudjuk. Nem a mi dolgunk, egy pont után meg tudnám, a mi dolgunk követelni azt, hogy az általunk fizetett, eltartott hatalom az próbálja meg kideríteni az igazságot, és szolgáltasson is a végén igazságot. <tos> Hát most néha úgy érzem magam, mint aki nyitott ajtókon törömböl, mert hogy azt mondják nekem, hogy nincs is ajtó, gondold de hogy a Sápi Attila eltűnése kapcsán, ugye egy zugló önkormányzat, beszéltem rendőrökkel, a felvilágosítást adtak, ugye ott arról volt hogy ilyen gyorsan szoktak-e a rendőrök körözést kiadni eltűnt személyel kapcsolatban, majd azt mondták, hogy hivatalosan csak akkor válaszolhatnak, ha megkeresem az orf t Az urf küzölte közölte velem, konkrét ügyben nem a tájkoztatás mondtam, oké, rendben van, akkor legyenek szívesek, mondják el a mechanizmus. Több mint egy hónapja írtam levelet, megmondták, hogy kinek kell írnom. Pintér, Sándornak és Samu Attilának írtam, azt hiszem, aki a sajtóztály vezetője, mind a kettőjüket ismerem, B. Pont. Pont. ak válaszolni, most beleköthetnék abba, hogy eltelt a 30 nap, de én ezt valami olyan párját ritkító, mert ugye, ugye az indexem vagy az Origon teljesen normálisan ugye azt szokták csinálni, hogy ha Gyurcsány Ferenc eltűnik, akkor az feltüntetnek egy telefonszámot, hogyha önnel hasonló történik, akkor ezt a telefonszámot hívja. Semmi más nem akartam ezt. Nem Sápi Atiláról volt szó. Sápi Attila ebből a szempontból egy cipőkanál volt, egy apropó, hogy természetesen Sápi Attilához kötődött, de tudomást vettem, semmilyen konkrét ügyben nem adnak tájékoztatást. B. pont. pont válaszol. Már valóban tudunk minden időt, ahogyan látom, de hát egy megjegyzést. Az analógia bizonyos nem pontos, más oldalról pedig nagyon is az. Ugye engem azzal vádolt a kormány hatalom, a cégem egyik brüsszeli megbizása okán, hogy tiltott pártfinanszírozásban vagyok, én is részes, és a brüsszeli bizottság erről beszéltünk egymást, már emlékezzek a hallgatót is. Erre egy idő után én feljelentettem én magamat a legfőbb ügyésznél, hogy ugyan azt hiszem, nincs igaza a kormánynak, de ha például igaza lenne, akkor egészen biztosan tiltott pártfinanszírozásban bűnös az országgyűlés és a magyar nemzet kiadója, mert a tőlük kapott pénzedi részét valóban odaadtam a pártomnak, eltérően például a Brüsszel például kapott pénznek. Legyen olyan kedves, értelmezzel feljelentésként is vizsgálja meg, hogy akkor tört Ez egy történet. Történet, vagy sem? Két hónapja. Uh -huh. Kaptam rá választ országítsi képviselőként, zárójel volt miniszterelnökként? Igen. Nem kaptam rá választ. Ha mind csodálkozol, hogyha nincsen már más megfutamodni Saját hazugságaik elől, akkor egészen etszer szembe képik a saját de nem válaszolnak. Tudom, nem nem tudott kitalálni a Pintér kommunikációs tanácsadója semmilyen olyan üres választ, amely ne lenne a nyilvánvalóan törvénysértő, b. ne replezne az ő hazugságukat, ezért inkább marad az hátra, hogy nem válaszolnak se nekem, jó, most hát csak egyetlen egy dolgot kéne megtanulnom a hátralevő életemben, hogy ezt az egészet tudjam úgy kezelni, hogy a hétköznapja minden pillanatát ne befolyásolja. Eddig nem nagyon sikerült. A hátralevő időben sok mindent el, el fogok ennek érdekében követni. Én nem tudom, hogy milyen sikerrel fog járni. Mert képes, ugye én képes vagyok erről a hétköznapjaimban is beszélni. Igen, ez a mély válasz pedig az, hogy az a lehetőség is feláll, hogy időnként, megújul meg erővel, akkor van hozzá erőd, akkor küzdesz ezen hatalom ellen, nem fogjuk törökkéni. Igen, nekem mindig a kabari jut az eszembe, ahol a Michael York és a Liza Mineri, ugye elmennek az aluljáróba, a vonat alá is ortítanak. Hát, nem azt tudom, hanem, hogy mint egy levezetés. Köszönöm a részvételt. köszönöm. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő, Fiala János.